що це вірний шлях. Кому потрібна така писанина? Хоча й писати мені подобається, але світ на цьому не зійшовся клином. Зрештою, хіба я зможу пояснити Юрі, що для мене найдорожче ти, моя любови? А може я хочу прожити тихим і непримітним падре зі своїми тихими і непримітними болячками, драмами, надіями, думками. В маленької людини також може бути велика драма, не менше за шекспірівську. На жаль, не на всі драми вистачає шекспірів. Я – падре. Інколи це мене навіть дуже розважає. Несподіваний телефонний дзвінок старого професора Голована з пропозицією Зустрітися в цікавій справі змушує повністю відкласти плани на день. Я хотів поблукати Старим Києвом, думаючи про тебе, відвідати кілька букіністів, попорпатися на полиця зі старими фоліантами ХІХ століття, інколи виринають рідкісні праці з теології, історії, психології, друковані ще за часів Миколи II. Між фразами голован – Важко сопів у слухавку і просив прийти до нього додому, бо дико болять ноги, друже, на тілі та, щоб крутитися, як білка в колесі. Коли я прийшов до професора, то він мене одразу потягнув у свій кабінет. Затхлий запах старих книг і пилу змусив мене кілька разів чихнути. Я дивився на його потужну бібліотеку, сформовану переважно з богословських видань, радянської філософської серії «Філософське наслід'є» і багатьох стародруків, і чекав, щоб він розпочав свою справу. Чимало релігійних книг, особливо ж низка чорно-білих фотографій людей у чорних сутанах, видавали, що він раніше був священиком. Про його історію я дізнався випадково, з телевізора. Показували документальний фільм, присвячений злочинам більшовизму проти церкви, із кадрами комуністичного часу. У 60-х більшовики зламали Голована як одного з найперспективніших богословів і прокрутили цю пропаганду по телевізору на весь Союз. Колеги казали, що в молоді літа Голован учився в духовній семінарії з майбутнім українським патріархом Філаретом і мешкав із ним в одній келії. Подумки я поставив себе на його місце і усміхнувся. Мені здалося, що він нічого не втратив, бо замість перспективи духовного сану отримав і іншу філософію, чи, якщо в первинному, античному розумінні, любов до мудрості. Голова, довго перебираючи свої папки, зупинився, тримаючи одну з них і сказав: нарешті знайшов. Він уважно кинув на мене свій усміхнений погляд з-під окулярів і запитав, чи хочу я підзаробити копійчину. Що треба робити? Нічого суттєвого. Голован гукнув дружину, щоб принесла нам каву, і почав викладати суть справи. Для гуманітарних ліцеїв, випускники яких виступатимуть на філософські, соціологічні, політологічні факультети, Треба написати науково-популярні брошури про життя і вчення безсмертних. Голован усміхнувся, що нічого складного нема, що це не дослідницька робота, а більше методична чи верифікаційна, якомога спрощено та стисло викласти про складне. Він додав, що текст має бути доступним для підлітків, які планують обрати гуманітарну освіту. Про кого писати? Та про кого завгодно сміється він і відразу серйозніше бере кілька папірців і гортає. Хоча ні, не про кожного. Лока вже забрави з університету. Сковороду роблять у Харкові. Ставровецького – Львів. Шелінга і Маркса вже також застовпили. Ось можете обрати Канта. Я не неокантіанець, підколює Голована, бо він за кафедральними пиятиками декілька разів із гордістю та самозадоволенням називає себе неокантіанцем.